أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون ان للمتقين ما جعل الله جل جلاله الذكرى المتعلق تذكرا وذكرن ارسطو وممنانوا الدبارام بشارات الزغرقي نواللح تلا برمائی ان للمتقین یقیناً دو لپاره چې د دو بنانا پریز کئی اوزان ساتی این درب بهم بنیز درب ددی باندی جنات النعیم باغونا دنیمتن دی لولا خبر نو کامل مرتبه دی ایمان تقویده یو خدا دی بس مو و دست نور خیر خیریده دی نظر حفاظت نیشتا دی لاسو حفاظت نیشتا دی جب حفاظت نیشتا بار گنابانی برسی ندی تا متقی نویلی که کامل متقی آگه بس د اللہ اتاعت که گناب نزان ساتی و نیکی کئی دا کماله مرتبه د ایمان دا کمال مؤمن دی. نل په معنی عین دربې. عین د مطلب دا نه عین د پمانه د مکانم راځي مثلا پلانم عین د پلاه. لانکې د پلانکی سره په ګوډ. ودلته الله د مکان, دی دا. دا دا مکان پاک په نو د عین د معنا شرفت اشاره ده. دا الله میسکت اشاره ده. بنيز د الله باندې د دې کرامت ته اشاره د متقین چې د الله په نسب باندې مقرب دی او شرابدل نه جنات النعیم د دې لپاره باغونه د نعمتونه باغونه جناتنا سلوور دي حدیث کې مراد دې د سوني دیار سيد سوني دی او دو ود چانده دی، هر سیده چانده دی، پاتشو اتج یادی گینو دا دروازه دی جنت دی نو باغون دنیمتونی او صورت رحمان کم ترشیو چی والی من خواب مقام ربی هی جنتان دو جنت دیو بیا آگے و من ما جنتان دو نور دی نو سلور علتکی تفسیلی بحث بری بانده شو فانجعل المسلمین کالمجرمین مسلمانانو په چې دا آخرت تذکری ګولې نو د مشرکانو خو اول آخرت مننه او دی ویک آخرت وین نو موږ به د مؤمنانو نال تخې دنیا کې موږ الله راک عم تر کافر لاله دنیا کې زیات اورګي زه ته دا آخرت نه از اشتماسی پارکی کرشیوک. اللہ پرمائیلی ولولا این یکون الناس اومتا واحدا. که یردانو چه اومد با طول او پا کپو پر باندی با متفک شی که دا یردانوی لجارتونی من یکفر و بررحمان لی بو یوتی هم سخفا منتید. چه تون دا قرونو دا چانده و معانی جا علیها یظهرو سیڑه در وواې دا ررنې قسم ما کې سم متتونهونې هر سبا له ی وړ په ره دا چې مومن بخپلی من پردي و بچ د کوپ دله ډیر ورک نو را ش کا به دا خبره کوله چې دنیا کې مونږ ته ډیر را کولی شو نواخیت کې بهمون دې نخ نو لاپ می ف مسللمین آیا مونږ په ګځ مومنان کل مجرین پشان د مجر دوړه به یو ګځ استبا منکاریي د دوړه یو شی کې دنیا کې د الله په نسبت باندې مسلمان او کافر برابر دي مجرم او مسلمان برابر دي قبر کې برابر دي آخرت کې برابر دي الله ویدا چې نشې کېدایي وګرځوم مسلمانان په شان مجرمان مجرمانو مالکوم کې فتح کوم ساجو دي تاسو باندې مشرکانو کې فتح کوم چې رنګي پېښه لگا او ډېر لوی د ظلم پېښه لگا نا ظلمانہ فیصلہ بنسا فیصلہ ناجائز فیصلہ املکم کتاب فیه تدرسون نو ایں سٹڈس تا جو دا پارے کتاب اسمنی نازل شے دے فی تدرسون پاگے کتاب خبر الیق جی کاپیان ملتخیہ مسلماناں نو سر دغه استهامی انکری تاسو سره په دې باندې یو کتاب اسماني نشته نګې دې نه جوړ شي به ده د کتاب البدن نو اېش تدې تاسو سره یو اسماني کتاب وی چې په کتاب کې تدرسونه تاسو له لاندې دغه مساوات خبره او په کتاب کې دا خبر هم نه چې ان لکم فيه لا ما تغیر ځستاسو د پر هر اغشې ده په دې کتاب کې ذکر ده لمما تخیرون چې تاسو یې ځان لغورکاو هغه کتاب دی بس چې تاسو ځان لغورکاو نو به تاسو ته مليږي چې تاسو وایې مثلهم ايهم زعیم دین تطوزکې پیغمبر چې کم یو فى دوئي كى بزان الاقا فى صداقت ده ده خبره چى ده زان لسى غوره كى بضيت ملاوى او دوئى با مؤمنانه سر براباری نأپده بانده زعيم صوف جا زمدار أو تفیل صوف دوئي نتا ام لکو امانون غالينا عيشتاد استاسو دا پرا امانون اوهود معقدت اتم دل امان لالانسر وعده دا اللانسر استام اللاوی داس عهود وعده جباقی قسمون نشیوی علینا اوغس تاسو دپار پمونگ بانده لازمی بادی غاتونی لایو مل قیام اوغی کس تبدیلی مبدیلی نمازی ترکیامت پوریه بسی دون کی دی بادی غاتونی لایو مل قیام نشتد داس هدي خبرت چې په ان لکم لماته کوم مستاسو د لپاره به هغه سي چې تاسو د خپل نفسونو د لپاره فیصله زګی کتاب ونشته نو آیا ایا دایشتا الله سره ستام ده الله سره لیکلی الله سره هغه ده اواه زمبیا ده څنګه ده لازم هته الله په کې تپدی نشي کولی او تر قیامت ته پوره دا خبره دبا الله تعالی باندې وږي کې لیکل شي یبستاسو ته به هغه سي چې بستا سو فیصله ندام نشتا او کچریوی نسلهم ایوهم بی ذالک زائیم پیغمبر دینا تاپوسو کان چی یو پا دی کی بی ذالک دغه در اگا خبری چی دی یو یو دی اکی در سا دی زائیم اغز زمدار دی سوال در د در زوری نیرے این دی سرس زائیم اغز زمدار پا دی خبر باندی مجتا دی پا دی اعتقاداتو باندی غلطو خبرو باندی څو ځانمنو نشته لري چې دا الله نه ذمہ دار غسی دا خبر به هم د سيكي دي چې دې به مؤمنانو سره برابر وي ام لهم شرکاونا حاشته د دې لپاره شریکانان دا الله سره شریک چې غي د فیصله چې دی او مؤمن برابر وي نفریات الان کان ان کانو بلیات کوینو بس چې د ریپو کومانی کې دا لانس لري شریطي هغه غیده په اساله د مساوات کولې د جرید مؤمنانو سره برابرني هغه شرکادو راول هغه مزومخ دیان دی راول امکانو صادقین کې جریدي په دې داور لري چې دا ورپسې د ماقبل سره متاله کې ان للمتقین دا بکلی مؤمنانو ته د بدلې په کلمه لاویږي یو مېخشفان سات هغه رز باندې یوک شفو یوک شفو عن ساک نو ساک خو عام طور اروائی که ده کوپینه چه روالی ترده پنج پوری چه کم ده اڈوکی ده ده پستغوه ده اڈوکی ده بود تر پنج پوری ده تا ساک خوی ده تا رقبه و یا روائی ده تا ساک خوی خکاروالی اوپلیشی نو بازی مفسرین اغای او روایت نا استدلال کئی ساک دا اللہ ہو دا مانا مرجوع ہے بازی نو دا رد کرد او ساک جمہور ووائی دا مثال عربی دے کشفتی الحرب و انسا کیها جنگ پندخ کارا کل آغای کل دا ہوئی شکل حالات سخشی تختو کی مویرکا پینسی وطا را کارا تیرے که حکم آتی کنو حالات گرانشی نو سر ویلکا پڑی وطا را کارا اور کورسی الاختی تا حالات چې سختي کې نو عام طور خلک یې له نو دات کې نه ده د سختي دوه حالات حالات په غرض باندې چې حالات سخت شي پند اخره کړل شي یعنی حالات سخت شي ماموله سخت شي سخت ماموله راخته راشي رک و يدعون الى السجود او دي روبلېلې شي سجده نو بلا يستطيعون دا کثران منافقان مشرکان دې به سي نه شي کولې ټول خلک چې سخت راشي سره په سيته پريوزي حالात شخصي خلک په سيته باندې پريوزي تجلی یا تجلیدیا هغه سات والے تجلید کرے چې خلک په سيته باندې پريوزي نو د منفق او کافر او مشرک ديبه مسيټکل بده تم لا به یو طبقه شي یو تسبه شي سيته به کولې نه دنیا کې نه راکړې هغه سيته چې کیږي نو د دنیا سجده په طاقت باندې کی او پولیس رات باندې ته زین د دې په طاقت بزي دا ټول د دې اعمال په طاقت باندې انسان له چې دنیا کې سجده نه رګړي نفل استتيع ونل تب طاقت له خاشعتنا بالصره ذلیل ابوستر کې د دې حطر هوم जिल्हा پټکړي به دي له ذلت روحانی ذلت نفسانی ذلت جسمانی ذلت وله سیداول نه شي کول وقت کان یو دعاو نه اله سجود او دوی چر کې سیدو ته نه دی انکار کا اسی جي بنه کولی و هم سالمون پداسه حال کې چې دوی بسای سلامتو سے قادر وو په سیدو باندې کیما نه اوره وې سیدي کړي و الله یو دې سینده اغه نشي کولې بساله والله انل المتقين يكن الفائز غرانو د پارا ان درب هم پنځ درم دږي جناتل نعم باوند نعمتونو دي افن جعل المسلمين ايام بغز والله ايمن بغرزو مسلمانان مجر مینا پهشاناند مجرமானنو مال கு șiشविدي தسو ب پای فتح همون څنګه په سلکوي املکم یشتد استاسو د पारा کتابونه یو کتاب بصمانی پیج پاره کې تجرسونا تاسو دا خبره ده ان ان لئن لکم چ یقینا استاسو د पारा فيه دا کتاب کې لما هر واسو تخيرونا چې تاسو ورکوایزان لرا املکم یشتد استاسو د पारा ایمانون دا سواته او چیاګه موقه دی په قسم نوسره مزبوت دی واده په قسم نوسره आले ن الله وی چلاسې می په مو باندې bale atuna wagar se kun ke sabiti sabiti rase tun ke ila yawm al qiyamata ras dar qiyamata pure in lakum chyakinan sta suda para احسان ده پره نو سالهم تفوسو کتوینه پیغمبره ایوهم چی کم یا پتوی کے بیدالی کا پسدا کد ده ده خبره زائی منزم دار ده ام لهم د ده ده ده پره شرکا ان شرکان پا گمانده ده که دالن سره نو فلیان تو بی شرکای ام پسده دی راولی کچریوی احسان ده ده ده ده ده ده نو فلیاتو فس بکار دی چدی راولی بیش رکعہ ما شرکا نمس و مددی چش شرک تعالی سره و حکومت او باباچات کې ان کانو صادقین کچری دی دیشتنی پدی خبرکے چدی دی مسلمانانو سر برا بردی نو یاو ما په غورز باندې یو کفوتی ختاره کوي چې ان ساکین قرواله او کلی شي د تجلل د ساکنه وې دعاونه او دی روبل لشي ال السجوده سجده دا نفلايه ستيو لا دی بتاکت نلدي خاشاتن ذلیل بوي ابصارو نظر نه دوی تر حق الحمدللہ کن پټ کلی بوي دی لن روحاني او جسماني او نفساني وقد كان وكاك سرودي یو دعاونه چې دنیا کې بلل شو مسلسل ال وهم سالمون و تسعال كيف ساتمنوا قادروا بزدبان دی او بیعلم سجدینا بولی الحمدللہ رب العالمین و نعاقبت علیم التقیم والصلاة والسلام على رسوله محمد و علیه و صحبه اجرائیم اللہ من صلات و قرات و مسیح و این نا و رب تا رسیل خیر رسول و رسول و نزبان و رسیل و مرد قراب رسول و ایلنا رضا من نفر قراب رسول و سرد استامه تانجاة زیاد تمام يا اخوان يا